Втямивши, що перемога на їхньому боці підбіг Ігор і противникам, які вже вийшли зі строю, раз і другий ногою заїхав в обличчя з криком «Ха-ха!». Потім повернувся до першого е з ног аутованих, і коли той спробував звестись на ноги, вдарив його неуміло ребром долоні по шиї. Хлопець упав обличчям сніг. Ігор задоволено сплюнув. «Жаль, що ті сматались», – сказав він з виглядом переможця. Брати розгарачі лібоєм повернулись назад. Біля Ірини сиділа незнайома дівчина і, поклавши руку їй на плече, щось врізла. Вона також була п'яною, наливала шампанське в Ігорів келих і пила з нього, на ковбасою. Три трупа, два смоталісь, повідомив Ігор, коли сів за стіл, висмикнув з рук дівчини келих і налив у нього куняком. Може, ти нас познайомиш? звернувся Володимир до Ірини, підсуваючи дівчині чистий келих і наливаючи в нього шампанського. «Та це Олька!» – подав голос Ігор. «Лисого літки, подружка, хочеш, бери вона твоя!» «Пошел ти!» – огризнулася дівчина. «Що?» – Ігор почував себе героєм. «Ша, пацан!» – грибнув старший брат. Ето ж дєвушка, будь джентльменом! Кстаті, Оля, ти тут одна?» «Була з подружкою. Так, може, потанцуємо?» «Можна!» Володів взяв дівчину за руку, і вони пішли танцювати під здавалось нескінчену мелодію. Старінних часов. Що вона від тебе хотіла? запитав Ігор Ірини. Питала про Лисового. А ти що? Сказала, що щас із тобою. Ну, і сьогодні ти до мене вже не підеш. Старіки завтра утром приїжджають. Ігор, що мені тепер делать? Ти що, дурна я? Ти що, думаєш, що будеш у мене при стариках жити, я тебе по кабаках водити буду? Все, па і гралися, і хватить. Нам же було так класно. «Можна подумати, що тобі з лисим було плохо». Ігор демонстративно звівся за столу і попрямував до виходу. На вулиці була приємна прохолода. Мороз дихнув йому в обличчя, свіжістю. Він закурив і потомки зізнався собі, що зробив дурницю, зв'язавшись з Іриною. Тим більше, що бандити гроші йому не поспішають віддавати за діло. «Він?» – раптом почув Ігор з боку незнайомий голос. «Він?» – відповів інший. Він як повернув голову і побачив за рогом будинку десяток чоловіків. Він випустив з рук цигарку і хотів зробити крок назад, але за спиною хтось стояв. Хлопець не встиг ні закричати, ні злякатись, як на нього посипались удари. Він упав на живіт і закрив лице руками. Били його по чепонирках та печінці, били ногами. Ігор верещав від болю, наче порося під ножем різника. Крізь туман у голові почув фразу, яка йому врізалась в пам'ять. «Надо дзвонити до гака, по-моєму, та дівка з ним». Але хтось із мешканців сусіднього будинку підняв тривогу, побачивши бійку, і хлопці кинулися в розтіч. У ресторані забава була у розвалі. Старий, як вічний жит, скрипаль лямпе із майстерністю віртуоза витинав на скрипці чардаш. На естраду летіли купюри від троїка до десятки. Старий падав на коліна і, закотивши очі від припливу натхнення, витягував смичком зі скрипки полум'яну мелодію вогняного танцю. На його лисині виступило кілька вен, що пульсували у такт музиці. Навколо тупотіла, стрибала та ревіла дика маса, п'яна й ошелешена скаженим ритмом. Ігор валився до ресторану, тримаючись за клямку дверей. Зупинився, обвів закривавленим поглядом залу і впав на руки швейцару. Музика обірвалась. Щинилися метушня, укрики, але Ірина того вже не бачила. Коли Ігоря забирала швидка, до неї підійшов Володимир. Дівчина лежала головою, мало не в тарілці. До обня кинув на стіл 50 карбованців, розштурхав її, накинув на плечі шубу і повів за собою. Струмивши в руку швейцарові, як запопадливо, відчинив ним двері троячку. Під рестораном його чекали жгулі. «Получай товар», – сказав Володя і кинув дівчину на заднє сидіння. «Куди ви мене везете?» – спробувала вийти з машини Ірина, але водій, водій, ти цінув її підніс з кулак, і вона сіла назад, подумавши, «Кака я разниця, куди?» І знову затрімала. Жигулі зірвалися з місця. Топня залишився на вулиці і хотів повернутися до ресторану, щоб забрати з собою Ольгу, але його зупинив незнайомий голос. «Ну що, фраєрок, побазаримо?» Володимир розвернувся і побачив трьох здорових чоловіків. Один з них грав у руці свинчаткою. Замить з ресторану вийшов четвертий. «Дівки там вже нема», – повідомив він своїх друзів. Добня сміливо попер на можливих противників, але цього разу йому не пощастило, навіть не зумів жодного з них ударити. Його спіткала доля брата, проте він не потрапив у лікарню.